сказав Білокобилка. Козати реветілися, найдущі, тишко. Він зняв шапку, його шовкове волосся розлетілося на всі боки. Обличчя розчервонілося, як у дівчини, і пашило. Пукавка кліпав ріденькими повіками, вдавав ображеного. Лука хрін набивав люльку. Пукавка теж по руками по кишенях, ніби там могла завалятися якась тітюнина. Воднораз Зазирав до хрінового касета, і той дозволив йому набити моругу носогрійку. В цю мить за скелями на лівій стороні дзвінко заїржав кінь, і з степового марева почувся відгук. Козаки повернули в той бік голови, але нічого не побачили. Може, то відгукнувся заблуканий козацький кінь, а може, сармацький, китимирійський. Степ вічно старий, вічно молодий». У могилах, у яких поховані сарматські царі, поховані і козацькі отамани, а старшені губами коней древніх кочівників трави, зголені вдруге, в тисячне губами козацьких бахметів. А там, звідки щойно пролунало на відгук кінське ржання, крутив вихор, піднімав у гору весняний наплав, суху траву, він підлетів до самої води. Вони і народжуються тут, на Дніпрових кручах, а тоді біжать у степ. Вони бояться грому, блискавиць, а також бояться ножа, шаблі, гострої коци. Перерізавши вихор, можна перерізати біса. Він у шерсті, з кільтями, тільки без живота, з гострими пазурами і довгим хвостом. Козаки перехрестилися на вихор. Не перехрестився тільки білокобилка. кобилка. Він хмурив гострі острішкуваті брови. Козаки перебили йому риболовлю, Теревенили. «Як була у мені, коли сіра кобила, Почав Пукавка, Коли це?» Поцікався Тишко. «Ну, літ двадцять тому. Були накладу навозами, хто тридцять». «Якщо ви всі зараз не підете до чорта, Ми залишимося без юшки», Сказав Семен. Лука Хрін оширив великі білі зуби. «А де він є?» «Он там, у скелі!» Лукай далі насмішковато кривив рота. «А як ми туди дійдемо?» Отак прямо!» Білокобилка дивився в очі козакові. «По льоду! Він міцний, витримає!» «По льоду!» – прогудів Лука. «Ай, справді, я зараз піду по льоду!» Він ступив кілька кроків просто у воду, та враз стрепенувся і вискочив на берег, не опечений, він замочив ноги, вийшли колін. «Хай тобі! Сказуєтеся!» лаявся і з острахом поглядав на білокобилку. С холостанів текла вода. Ніхто не сміявся. У луки позеленіли очі, але волі гніву давати боявся. З планетником краще не зв'язуватися. Поробить! І одіж порветься, і нитки розлізуться, і шабля затупиться, і рушниця не вистрілить, і тіньокривіє. Мало що йому збадьориться. Білокобилка ж і вухом не повів. Вийшов на сухе, сів на колоду, дістав кисет. До нього потяглося кілька рук. Дивина, але в Білокобилки завжди кисет повний, де тільки дістає тютюн, і привищає всіх. І в його очах жодної іскри жадібності, шкодування. Саме оця легкість, з якою ділиться тим, що в нього є, може віддати останню дрібку тютюну, а сам лишиться без нічого, викликають і повагу, і заздрість. Завжди веселий, завжди всім задоволений і нікому не заздрість. Однак не встиг білокобилка як слід розсмакати люльку, як його покликали. «Згори бігоса вулиць красій, мелькали чоботи, один сірий, збучавілий, другий жовтий, махав руками, на наче вітряк крилами, іди, кличе суддя!» Білокобилка перебав павучка тишку і подряпався вгору, просто в мідну вирву сонця, яке сліпило очі. Під густою, не наче грушею біля гетьманського намета сиділа старшина. Гетьман на Кидемкові, суддя, обозний, осавули, курінній. Білокобилка подивував. Чому це його кличе суддя, коли є гетьман? Але звик не забігати наперед коня. Мовчки сів за спинами курінних, по-татарськи підібавши ноги. В Рошовій гущині прикала якась... Птаха неначе передражнювала гетьма, на котрий, бликнувшись під волохати гусениць брів очима, густим басом, монотонно, неначе стомлений церкві, сказав «Куль до гаківниць вісім бочок, до шмагівниць шість, куль залізних до гармат одинадцять бочок, олов'яних дві тисячі сімсот шістдесят вісім штук, бочок пороху тридцять вісім». Олова – штук одинадцять, широту залізного до гармат – чотири бочки і ядер п'ятсот сімдесят два. Цього нам вистачить тижню на три. Припас у харчового трохи надовше. Ляхи, як я вже казав, не отступляться. Дотиратимуть нас до ручки. Звідси нам не вийти. Білокобильці в правий чобіт натекло води, і тепер він тихенько перевзувався і слухав, що гомоніла старшина. А гомоніли вони про те, що опинилися в скруті, а як з неї вийти, ніхто не знає. Одні раяли вдарити на ворога на острові і перекинути його. Але коли б навіть те вдалося, що робити далі з острова їх не випустять. Інші сісти вночі на човни і веслувати в плавні. Попливемо а більше половини товариства покинемо на смерть і не доходили згоди. Без недай води кіннота за трубежем, нам звідси не вийти. Де той не дай вода? Було б його не відпускати до гетьмана. І що б ми робили в купі? Возами коні не загородиш. На скелі заманятіли польські вершники, загарцювали, пускали насмішкуваті гласи, на них не звертали уваги. Треба посилати когось в воду. Твердо сказав суддя Шкандалій і вибив люльку об закаблук чобота. Неначе печатку приліпив. Нехай ударить ляхам у спину.